Лазер Лазер – це прилад, який породжує потужний промінь світла. Сам термін – абревіатура його англійської назви. Лазер виробляє концентрований промінь світла з фіксованою довжиною хвилі, на відміду від електричної лампи, світло від якої розсіюється в усіх напрямах. І якщо звичайне світло слабне із збільшенням відстані то промінь лазера може подолати тисячі кілометрів, не втрачаючи своєї енергії. Рубінові та газові лазери Найпоширеніший тип лазерів має промінь червоного кольору. Це так звані рубінові лазери, всередині яких є рубіновий стрижень, які дають потужні спалахи чи світлові імпульси. На відміну від них газові лазери, що використовують аргон, дають безперервний світловий промінь. Існують також рідинні лазери. Лазерний промінь Лазерні промені використовуються дуже широко. Малопотужні промені, відбиваючись від об'єкта, можуть дати нам інформацію про те, в тіні чи на світлі розміщений об'єкт, якої він форми, перебуває він у стані спокою чи рухається. Лазери використовуються в магазинах, де за допомогою їх зчитуються штрих-коди на товарах, у програвачах компакт-дисків для вимірювання рівня вібрації машин та механізмів. Лазерний промінь можна використовувати на будівництві споруд для контролю точності під час монтажу. Лазерний ніж Високопотужні лазери мають достатню енергії, щоб пропалювати отвори в твердих матеріалах. Вони використовуються для виробництва високоточних деталей для різних машин. Крім того, лазерний промінь може замінити скальпель у руках хірурга при проведенні особливо складних операцій. Тривимірні зображення одна з вражаючих сфер застосування лазерів створення голограм. Голограма тривимірне зображення предмета на плівці, яке сприймається оком людини під певним кутом. Голограма одержується при скануванні поверхні цього предмета лазерним променем. Дивлячись на голограму, ми бачимо тривимірне чи об'ємне зображення, нібито перед нами реальний об'єкт. Ілюстрації. В середині рубінового лазера. На стрижень із штучного рубіна спрямоване потужне джерело світла. Світло передає енергію атомам всередині стрижня, тому він віддає світлові імпульси. Ці світлові спалахи відбиваються двома дзеркалами, таким чином, що світлове випромінювання стає когерентним, тобто таким, що має одну довжину хвилі. Через маленький отвір в одному із дзеркал це випромінювання виходить назовні у вигляді близького лазерного променя, який потім фокусується. Конструкція лазера Дзеркало, яке має частково пропускну поверхню. Спіральна флуоресцентна лампа забезпечує лазер потрібною енергією. Стрижень із штучного рубіна. Дзеркало з поверхнею, що повністю відбиває. Лазери широко застосовуються в мікрохірургічних операціях. Під час світлових шоу використовуються голограми, створювані лазерними променями. Сенсор на ракеті може наводити її по лазерному променю, спрямованому на ціль. У промисловості високотемпературні лазерні промені використовуються для ствердління твердої сталі.